Проте іноді спотикався на нерівних виступах крижаного поля. Вершомет, прокладаючи шлях, побоювався, як би в темряві не заблудити. Тепер, коли місяць зайшов і пароплав з них з очей, він зупинився. «Відпочиньмо», – сказав мисливець. Вони поклали людину на кригу. «Що може стрельнути?» – разів кілька, – спитав Стєпа. «Думаю, не треба. Вони знають, що нас немає» і повинні засвітити топові вогні. Вершомет не помилився. Справді, за кілька хвилин у темряві над Кригою заблищали два вогники. Лейте підняв лістарі під клотики щогу. Примітка – вершки щогу. Ні старий мисливець, ні його друг ні разу не обернулись назад і не подивилися в бік острова. Якби вони це зробили то побачили б ті вогні, що так здивували і схвилювали моряків на лахтаку. Коли на щогла засвітились ліхтарі, обидва відразу підвелись і рушили навпростець до пароплава. Та не пройшли вони і так кроків, як над лахтаком спалахнула ракета. Вона піднеслась так високо, що здавалось зрівнялася з зорями. Кілька секунд у небі ясно горіла нова зоря. Та ось вона метеором покотилася вниз і розсипалася яскравими іскрами. За першою ракетою злетіла друга. Одночасно до мисливців долетіли звуки пострілів. «Невже вони думають, що ми не бачимо тупових?» – здивувався Стюпа. «Куди ж пак? Розстрілялись!» – засміявся Вершомет. «З дробовика і нагана!» Але він помовчав. «Здорово бухкає!» Мабуть, стріляють холостими з подвійним зарядом, турбуються, що заблудимо. Якби не зустріч із цим незнайомцем, попало б нам, мабуть, від кара на горіхи за таке запізнення. А втім, щоб вони не турбувалися, давай і ми зробимо кілька пострілів. І знову обережно поклали вони незнайомого на кригу. Стюпа зняв рушницю, але перше, ніж вистрілити, обернувся назад і глянув у бік острова. Там він побачив огні. Дядьку Юрій. крикнув хлопець. Це не нам пускали ракету. Дивіться. Здивований мисливець обернувся в той бік, куди показував Стьопа. Побачивши вогні, він опустив рушницю, що саме підносив для пострілу. Чотири вогні горіли, наче вогнище військового табору. А це що? Гм, розумію. Це, очевидно, розгадка, звідки цей громадянин, що ми його тягнемо. Мабуть, ото його товариші запалили вогонь, а наші помітили і почали ракети пускати. Та хоч вогні і свідчили, що на острові є люди, але вони нічого не пояснювали, що то за люди і звідки вони взялися. Тому цікавість вершомета й Сьопи зросла ще більше». Вони не могли йти швидко, щоб негайно приєднатися до екіпажу лахтака, який, очевидно, вживав заходів, щоб зв'язатися з людьми на острові. «Слухай, хлопче», – звернувся вершомет до Юнги. «Ти мав рацію, коли пропонував покликати з пароплава допомогу. Вдвох ми довго його не стимемо. Давай зробимо так. Ти біжи на пароплав? Скажи про цього найду і клич людей на допомогу. Там є мої нарти». «Тягніть їх сюди, а я посиджу тут». «Єсть!» – відповів юнга. І швиденько рушив до пароплава. «Дивись, не заблукай!» – крикнув йому вслід вершомет. Але заблукати хлопець не міг. Це бачив і старий мисливець. На щоглах світили топові вогні, одна по одній злітали вгору ракети, лунали постріли. Незабаром на кризі біля пароплава спалахнуло вогнище. Вершомет бачив – як на фоні того вогнища чорніли постаті моряків. Мисливець нахилився над незнайомим. Дихання його послабшало, але він був живий і іноді ледве чутно стогнав. Вершомець запалив цигарку і почав згортати навколо людини сніг, щоб вона не замерзла і не застудилась. Та він і сам зогрівся коло цієї роботи. Час від часу він позирав то на вогні на острові,